microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2 Aceste programe sunt constituite dintr-un mânainic de cugetări și meditații asupra Noului Testament. Lecția de astăzi va începe cu meditație asupra versetului 1 a capitolului 13 de la 2 Corinteni, după ce mai întâi vom citi un episod, astăzi puțin mai lung, din lucrarea Cristinei Roi, adevărata fericire. Episodul din lecțiunea precedentă s-a încheiat cu descrierea scenei în care Daniș, cu soția lui, soția lui fiind deja credincioasă, se îndreptau către un loc de adunare, deci, soția lui Daniș a pus pe cel mic la culcare, Daniș s-a dus să dea mâncare la vite și acum au plecat amândoi împreună pe pajiște spre casa lui Ian, unde avea loc adunarea. Cum nata, care era afară, îi văzu din grădină. Cum se mai duc împreună ca o pereche de iubiți înainte de nuntă? Invidia o rodea. Precis că l-a ademenit și pe el să se ducă la Ian. Ce mamă denaturată! Își încuie pur și simplu copilul în casă și pleacă! Ce păcat că Daniș e așa de orb! În tinerețe eram și o altă femeie și Iura era destul de nebunit după mine, dar așa de prost totuși nu era. hei o să vedem noi ce o să iasă de aici, iar pe Daniș o să-l lămuresc eu odată. La marginea terenului care îi apărținea lui Ian, cei doi soți se opriră ca să se apere de câinele gazdei care de bucurie aproape dobărâse pe tânăra femeie. Hei, Duncio, stai liniștit, mângâie ea capul mițos al câinelui. Ce mai camarad, râse Daniști. Ei, știi, își aduce aminte de mine din vremea când mai eram acasă, am păzit de multe ori împreună oire. Acum este la pensie. Ei, bătrâne, e acasă stăpânul tău? Ca și cum ar fi înțeles cuvintele, câinele își ridică coada stufoasă și o luă la goană spre clădirea mică, dar deosebit de plăcut așezată. Imediat se deschise ușa casei și le în întâmpinare un tânăr plăcut la înfățișare. Nu era așa de frumos ca sora lui, dar avea ceva atât de atrăgător încât oamenii din jurul lui nu-și puteau explica ce era. Dacă ar fi trăit între niște oameni instruiți, atunci s-ar fi spus despre el că pe fața lui și în întreaga lui înfățișare se oglindește un suflet frumos Cei doi soți îl salutară, tânărul i-a poftit înăuntru Putem rămâne și aici sub nuc, zise tânărul rotal luând loc Da, rămâneți voi și stați de vorbă, eu una mă duc între timp în casă ca să fac puține ordine căci este greu să stai fără gospodină Drăguți din partea ta, Iudca! Te rog să vezi cei cu laptele," o rugă el și se uită după sora lui în timp ce dispărea în întunericul serii. Cum poți să trăiești așa, Ianco?" întrebă tânărul rotar, daniș uimit. Pe mine m-ar strivi acești pereți." Nu, nu sunt singur, danish. Locuiesc într-adevăr în singurătate, dar nu sunt singur." Dumnezeu spune, nu te teme, eu sunt cu tine." Răspunse tânărul cu o convingere liniștită. Crezi într-adevăr că Dumnezeu locuiește aici împreună cu tine?" Și un zâmbet neîncrezător se-i vi pe fața lui Daniș. O, n-am niciun motiv să mă îndoiesc de cuvintele și promisiunile sale," răspunse Ian. Dar e sigur că ele sunt valabile și pentru tine?" Sigur că da." Toată Biblia este a noastră, deci toate promisiunile lui Dumnezeu sunt și pentru mine și eu le cred. Ei, atunci e bine dacă poți crede așa, dar crede-mă, nu mi-ar place deloc ca să fie adevărat ce scrie și ce spun clericii, anume că Dumnezeu este totdeauna cu mine. Se întâmplă adesea că omul spune sau face tot felul de lucruri care nu se cuvin și dacă ar trebui să cred că Dumnezeu mă vede și mă aude, oh, nu mi-ar plăcea deloc lucrul acesta. De ce spuneți voi atunci când vă întâlniți unul cu altul, pan Panboah Pomahai? Adică, dacă Dumnezeu nu este cu voi, cum poate El atunci să vă ajute? De ce spuneți așa dacă nu crezi în lucrul ăsta? Eee, știți ce, asta e doar un fel de salut și nimeni nu se gândește la ceea ce zice. Sub nuc se făcută cere. Auzi, de ce folosiți voi abuziv numele lui Dumnezeu? Dacă nu vă gândiți la el, atunci când îl rostiți. Stai puțin ca să nu uit, schimbă Daniș repede vorba. Uite, nu vreau să uit de ce am venit la tine. Îi spune, îmi faci lădița? Am nevoie de ea până sâmbătă, schimbă tânărul subiectul. Da, este aproape gata. Dacă trece mâine, Imrich poate să și ia și să o armeze. Trebuie să spun că ești un seria și scusit și că omul se poate bizui pe tine că ce spui aceea și faci îl lăudă pe cumnatul său. Da, e adevărat, dacă promit ceea ce nu pot respecta, atunci înseamnă că aș înșela și lucrul acesta este păcat. Ha, păcat, la tine totul este păcat. Și tânărul se încruntă. Și să te duci cu tinerii la dans și să bei un pahar de vin. Păi ce tânăr ești tu? Te l-aș și permii să ți se joace tot felul de feste, fără să ripostezi, căci chiar și acesta este păcat pentru tine. Te duci printre oameni numai dacă trebuie. Trăiește aici ca un pustnic, iar la sfârșit o să spui că și căsătoria este un păcat. Nu, nu e adevărat, așa ceva nu spun. Numai adepții lui Anticrist vor porunci ca oamenii să nu se căsătorească. Da? Atunci de ce nu te însori? Nu simt încă nevoia. Și o ușoară îi colără fața. Sau poate crezi că nu vei găsi nicio fată care să fie de acord cu asemenea viață pe care o duci tu? Ei bine, eu știu una. Acolo la Murtinovi au o, o fată care arată ca o floare. E adevărat, e săracă lipită pământului, dar banii oricum sunt pentru tine doar un mamona păcătos și nu te interesează. Ei, ia spune, vrei să vorbesc cu ea? Păi știi tu sigur că Dumnezeu a pus-o deoparte pentru mine? Și mâna tinerului era pusă pe brațul cumnatului. Păi, cum să zic asta, nu știu, dar dacă este pentru tine, atunci nici nu scapă ea." Da, atunci putem să lăsăm baltă chestiunea asta," râse celălalt. Ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla." Între timp, apariția Iudcăi întrerupse discuția. Ar trebui să mergem acasă," zise Danish. Dar voi nu ați vorbit deloc unul cu altul, așa că plec singur, iar tu, cum o vei însoți mai târziu pe Iudca. Auzi, mai rămâi puțin cu noi, în rugarea amândoi, însă în zadar. Știu eu ce au de gând, se gândea și în timp ce pleca spre casă. Vor să citească și să se roage și eu unul nu pot asculta așa ceva. Se oprit totuși din mers și văzut cum aprinseră lumina cumnatul său și cum se așeză la masă împreună cu sora lui, apoi cum deschise marea carte sfântă și după ce s-au rugat pe scurt, cum citea el din carte. Ea și-a pus coatele pe masă și a sprijinit capul cu mâine împreunate și a ascultat atentă. Parcă vedea un om însetat care își reface forțele cu apă proaspătă. Tare aș vrea să știu ce nume citește acolo," îi zise tânărul rotar. Și de ce ascultă ea așa atentă? Parcă îi se părea că totul strigă prin prejur. Vino! Vino! Iar în el se auzea o voce care zicea și ea. Vino! Cât pe ce să nu se mai poată împotrivi, dar apoi își dădu capul pe spate. Ei, dacă le face plăcere, e în ordine, dar pentru mine credința mea este destul de bună. Nu pot și nici nu vreau să trăiesc așa cum trăiește Ian. Și se grăbi să ajungă acasă. Dar, vezi, se simțea ciudat, de parcă acolo în munți, sau poate și în inima lui, se trezise ceva. Și prin fereastra deschisă răsună în noaptea liniștită de afară, rostit de o voce blândă, cuvântul adevărului etern, un cuvânt plin cu o invitație plăcută și dulce. Voi, care sunteți însetați, veniți la apă. Și voi, care nu aveți bani, veniți, cumpărați și mâncați. Veniți și cumpărați fără bani și fără plată din amândouă, vin și lapte. De ce numărați bani pentru ceva care nu este pâine și munciți când nu vă puteți sătura? Ascultați-mă și mâncați ceea ce este bun și sufletul vostru își va găsi plăcerea în grăsime. Aplecați-vă urechea la mine, veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Acesta e textul de la Isaia 55, versetele 1 până la 3. Apoi... Când întregul capitol fu citit, fratele se uita la sora lui care asculta cu încordare și zise Vino și tu, Iudca, această chemare e valabilă și pentru tine. Pe tine te cheamă Domnul Isus, ca să vii la el. El pe care Dumnezeu însuși ni l-a făcut martor și stăpân, își întinde mâinile spre tine și te cheamă Vino. Ah, aș vrea atât de mult să vin, fratele meu, Ian, crede-mă. De când aud adevărurile lui Dumnezeu am în inimă un dor atât de mare și mi-ar plăcea atât de mult să ajung la el, dar vezi tu, eu am păcătuit foarte mult. Poate ei oare el să mă primească așa cum sunt? Și un șuvoi de lacrimi se prelinse pe obrajii palizi ai tinerei femei. A, Iudca, chiar Domnul Isus a spus că a venit să-i cheme la pocăință pe cei păcătoși, nu pe cei drepți. Iar aici scrie ce este pocăința prin aceste cuvinte. Nelegiuitul să se lase de calea lui și răufăcătorul de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul și astfel el să-l va îndura de el și la Dumnezeul nostru căci la el este multă iertare. Da, scrie asta acolo? Da, ascultă numai. Tinerul, o odată, precum și ceea ce este scris despre gândurile lui Dumnezeu, care sunt cu mult mai înalte decât gândurile noastre. La fel și despre faptul că acel cuvânt care iese din gura sa nu se întoarce la el fără rod, ci dacă omul îl lasă să cadă în inima lui, îl face în stare să primească această săvânță a lui Dumnezeu și anume pe Domnul Isus. Tânăra femeie înțelese și dădu ascultare chemării, căci trebuie să ieșiți în pace și să fiți însoțiți în pace. I-a venit deci la Isus. Îi aduse inima ei păcătoasă și primi din mâna lui, gratis, fără plată, după cum este promis, favoare nemeritată și iertare, viață eternă, Duhul Sfânt, da, chiar pe el însuși. Și în locul mărăcinișului, în inima mângâiată și săturată, crescură dintr-o dată brazi în loc de spini, crescu iubirea, iar ceea ce Duhul Sfânt urma să producă în ea și prin ea, avea să fie pentru Domnul un nume și un semn etern care nu va fi distrus. Dar, Dumneata Cel care asculți acum, ți-ai dat inima Domnului Isus, Ți-a curățit-o de păcatul în care te-ai născut? De păcatele pe care le-ai făcut? Te-ai pocăit ca prin pocăință, botez și credință în Evanghelie să devii copil al lui Dumnezeu? Dacă nu, acum ai ocazia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea acestui mesaj, aducând la tine toți aceia care încă nu te-au primit ca mântuitor, pentru ca să fie și ei fericit acum și în veci de veci, iar pe noi care suntem mai tăi, ajută ne să trăim pentru slava ta. Amin. Pilejul lecțiunii de astăzi ne începe meditațiile asupra unui nou capitol al celei de a doua epistole a lui Pavel către Corinteni și anume capitolul 13 din care vom citi versetul 1. Vin la voi pentru a treia oară, orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Este vorba despre apostolul Pavel care făgăduiește să se întoarcă la biserica din Corint. Și cât de hotărât este Marele Pavel în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru el viața înseamnă lucrare, înseamnă dăruire pentru alții, înseamnă ardere de tot pe altarul Mântuitorului Isus Hristos. Cercetarea fraților și îndreptarea lor pe calea Domnului era focul care îl mistuia. Pentru apărarea adevărului, pentru biruința lui, era autoritar și nu îngăduia nicio știrbire. Era gata și pentru mângâiere și pentru mustrare și nu lăsa nefăcut un lucru sau altul când era nevoie, după cum cereau împrejurările. Venea la frații din Corint pentru a treia oară ca să le fie de folos în privința vieții lor în Hristos. Ceea ce avea să le spună era întemeiat pe adevăr și pe mărturia altora. Cât de atenție ar trebui să fim noi când e vorba de o mustrare sau de o hotărâre asupra unui frate care a căzut într-o greșeală ca să nu-i facem rău în loc de bine? Ceea ce vrem să-i spunem să fie sprijinit pe adevăr și pe martorii, să fim întotdeauna zăbavnici la mustrări și cu grabă la dragoste și mângâierii. Chemarea noastră nu este să judecăm cu asprime păcatele fraților noștri ci să îndreptăm cu blândețe spre scaunul harului lui Dumnezeu ca să fie izbăviți și vindecați. Iar atunci când împrejurarea cere, să întrebuințăm acea parte a sabiei care taie adânc în umflătura păcatului, să fim cu mare grijă și cu înțelegere față de cel bolnav, să ne gândim că și noi suntem în trupul de carne și oricând putem să cădem. Cu dragostea și blândețea putem ajuta mai mult pe cel căzut, decât cu mustrarea aspră. În versetul 2 din 2 Corinteni 13, Pavel spune Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruți deloc. Cum adevărul nu se schimbă după oameni și împrejurări, după cum soarele rămâne același oricare ar fi starea pământului, tot așa cel care este născut din Dumnezeul adevărului, cel care este o rază din soarele neprihenirii. El rămâne același, neschimbat, oricare ar fi împrejurările. În fața oricui, mărturia lui este aceeași, adevărul. Sfântul Apostol Pavel era ca mântuitorul său, neschimbat. Cum a venit prima dată la Corinteni, așa a fost și a doua oară și tot așa va fi și a treia oară. El este neînduplecat față de calea Evangheliei. Nu lăsa nicio iotă neîmplinită, atât în viața lui, cât și în viața fraților. Față de păcat, el era neînduplecat, dar față de păcătoși, era plin de dragoste și de milă. Nu cruța păcatul, dar cruța pe păcătoși. Spune iarăși, zice el aici, mai dinainte celor ce au păcătuit mai dinainte și tuturor celorlalți, că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruț deloc. Numai cine e necruțător cu păcatul iubește cu adevărat viața și mântuirea pe Dumnezeu și lucrarea lui. Cine cruță microbii urăște viața. Oricât de amare ar fi medicamentele, fac bine bolnavului. Căci omoară microbii și aduc sănătate în trupul lui. Adevărul care mustră e mai plăcut decât minciuna care mângâie. În versetul 3 de la 2 Corinteni 13, Pavel continuă: Căci căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. Oricine vrea să caute dovezi despre faptul că noi suntem răscumpărați ai Domnului Iisus, Că suntem copii lui Dumnezeu, că suntem împreună lucrători cu El, trebuie să le găsească fără greutate, dacă într-adevăr suntem. Domnul Isus spunea limpede despre El. Lui. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13, 35 Dragul meu frate, Poți să dovedești că ești ucenicul lui Hristos prin dragostea pe care o ai față de toți credincioșii și față de toți oamenii? Să știi că numai cine iubește poate dovedi că Hristos vorbește prin el. Dragostea este cea mai puternică dovadă a prezenței lui Hristos într-o inimă și a faptului că el vorbește prin cineva. Sfântul Apostol Pavel putea să dovedească oricui și în orice vreme că Hristos locuia în el, că ceea ce vorbea era cuvântul lui Hristos și că ceea ce lucra era lucrarea Evangheliei sale, prin faptul că iubea cu adevărat pe toți credincioșii și pe toți oamenii. Celelalte semne și minuni pe care le făcea el n-ar fi avut nicio valoare dacă n-ar fi avut semnul semnelor și anume dragostea. Dragostea adevărată lucrează prin adevăr și ea are puterea cea mai mare asupra tuturor vrăjmașilor. Cine vrea să caute dovezi noi, cum că suntem mai lui Hristos și că el vorbește și lucrează prin noi, să privească la dragostea lui Hristos care ne stăpânește ființa. În măsura în care ne-am predat lui, în aceeași măsură ne umple și ne stăpânește dragostea lui, și în măsura aceea putem dovedi că suntem împreună lucrători cu El. El este tăria noastră în măsura în care ne pădăm de noi înșine. La versetul 4 din 2 Corinteni 13, citim. În adevăr, Hristos a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Pentru noi, Domnul Iisus a îmbrăcat haina slăbiciunii și în această haină s-a lăsat răstignit. Suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, scrie la Isaia 53:4. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, citim la Filipeni 2:7. cu dacă ar fi întrebuințat puterea pe care o avea, Domnul Iisus n-ar mai fi ajuns la răstignire și, în felul acesta, mântuirea noastră n-ar mai fi fost câștigată. Dar prin faptul că am îmbrăcat haina slăbiciunii și s-a făcut păcat pentru noi, am putut ajunge la mântuire. Pedeapsa care ne -ă dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți, citim la Isaia 53 cu 5. Așa cum a fost Domnul Isus, așa trebuie să fim și noi ca să putem sluji la mântuirea altora și ca să poată Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea Lui în noi. Numai când renunțăm la propriile noastre puteri firești, se poate înfăptui lucrarea Duhului în noi. Câtă putere are ul nostru, atâta putere are diavolul în noi. Și cu cât devenim mai slabi în ceea ce suntem noi, cu atât puterea lui Dumnezeu ne îmbracă și ne stăpânește. Sfântul Apostol Pavel simțea plăcere în slăbiciuni, pentru că în starea aceasta puterea lui Hristos se revărsa asupra lui și prin puterea lui Hristos putea să slujească la mântuirea sufletelor. Tot astfel și noi suntem slabi în el, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu el față de voi. Dacă nu câștigăm biruințe în luptele duhovnicești, dacă nu se văd roade duhovnicești în noi, o singură cauză este. Nu suntem slabi cât trebuie în euul nostru ca să îl putem țintui pe cruce pentru că are putere să se împotrivească. Numai în urma răstignirii euului nostru ajungem la puterea lui Dumnezeu prin care putem câștiga biruințe și prin care putem rodi în ogorul lui. La versetul următor, la versetul 5 din 2 Corinteni 13, citim Pe voi și vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi și vă cercați-vă. Nu recunoașteți voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Ca să-l putem înțelege mai ușor, versetul acesta îl vom împărți în două secțiuni. Prima secțiune privește fraza și anume, pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înși vă cercați-vă. Deși acum ne apropiem de încheierea acestui mesaj, haideți totuși împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații, să cugetăm puțin, să începem să cugetăm asupra acestui gând. Trăim într-un veac al vitezei și al nervozității și nimeni parcă nu mai are timp și nu mai știe să se reculeagă, să se cerceteze, să se încerce pe sine însuși. Lucrul acesta se știa mai bine, poate, altădată când viața era mai puțin încurcată și mai puțin tulbure decât se prezintă astăzi. Aceasta însă este o mare pagubă pentru noi, căci, fără reculegere, nu poate fi vorba de o viață duhovnicească sănătoasă, de o viață lăuntrică bogată. Trebuie să ne oprim puțin din alergarea veacului, să ne cercetăm, să ne cunoaștem și apoi să ne îndreptăm ființa, statornicind-o pe calea adevăratei vieți în adevărul Domnului Isus Hristos. La un filozof grec din vechime a venit odată un tânăr, înzestrat cu multe calități sufletești, cerându-i sfat cu privire la știința pe care ar trebui să o aleagă ca să o studieze mai întâi. Filozoful i-a dat următorul răspuns. Cunoaște-te sau recunoaște-te pe tine însuți. Înțelept răspuns. Căci cine își cunoaște starea inimii, acela poate să ajungă la îndreptare și la lumina dorită, acela ajunge la adevăr, la mântuire și la fericire. Pe voi înși vă încercați-vă, așa ne îndeamnă aici cuvântul lui Dumnezeu. Ca un negustor care își ține o contabilitate strânsă, așa trebuie să ne cercetăm noi, urmașii lui Hristos, în fiecare zi. Ghiote zicea, o privire generală zilnică asupra faptelor cei ai săvârșit, și asupra celor ce ți s-au întâmplat în viață, face ca să-ți dai bine seama de faptele tale și să te bucuri. La o astfel de contabilitate, este de la sine în evidență lipsurile și greșelile. Punerea faptelor din trecut în adevărata lor lumină aduce mari foroase pentru viitor. Și tot Găte zice mai departe, purtarea ta îți spune în față o oglindă în care ți se vede chipul. Cercetează-te în fiecare zi, zice un mistic creștin Isaia Pusnicul, ca să-ți cunoști inima și să vezi ce patim se află în ea înaintea lui Dumnezeu și apoi leapădele din inima ta ca să nu vină o osândirea peste tine. Ca să ne cunoaștem starea, trebuie să ne cercetăm. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C081 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să ne ajute Domnul Dumnezeu să ne facem partea noastră, să ne verificăm întotdeauna unde suntem, ca pe calea aceasta să dăm voie Domnului să ne asigure un mers tot mai constant pe calea lui Dumnezeu până când ne vom întâlni cu El în veșnicia fericită. Amin. Zon, în ziua Zâmbeste Când totul este Iar viorat? În tine poate Încă dăinuiește Vreo umbră neagră Plină de păcat Iar în când totul se odihnește, tu îndreaptăți gândul iar spre suflet. Când te slavă și vei mulțumește lui cărare, te ia lui Carare, domnul iar a adus. La mias În munca grea zile zilei Și în vâltoarea Ei Tu să vechezi În rugăciunea Dragostei Și milei, Cu Domnul Iisus Veșnic să Când totul se orihnește, Tu-mi dreaptă-ți iară spre Iisus, Îi cântă slavă și îi mulțumește. Pe-a lui are Domnul iarăși